طول المعامل وعقيدة ونبذت المنبه كل بخلف ذلك من تأميلات المؤولين من تأميل المحرفين وغلوم الغالين سمكا منامكا سيحياً أو يهمياً أو خارجياً أو أفزنياً أو مرجئاً أو لفذلك محمد الله الكثير Oštopeko. Dobro. Hadiis oko smo došli automačno uh, dio bluga al-Maram, ja hadis kuigori o zabrani doticanja mushafa. To jest da mushaf ne zuti osim da na dane dotec jos osoba koja je čista. Budite im pleno što se dotaknem ovog hadisa i spomen samo ukratko nekoliko propisa koji su vezani za ovo kao što to nekada učinimo znači prije nekog poglavlja jer prije nekog ili nekih hadisa da spomenemo neke propise koji su vezani koji su vezani za za hadise koji će doći. Jer normalno znači kao što smo kazali, znači ovim dijelima, jeste, u ovim dijelovima, to jest u dijelovima u kojima se spominju hadis koji je vezan za propise, za propise, nabuhvataju se svi propisi. Ako se spomene hadis koji se dotiče, dotiče propisa. Dobro, tako na primjer, učitelji kada govore E, na primjer, pojam hajz. Znači, govori se, na primjer, o tome šta je hajz, koliko je trajanje hajza. Međutim, isto tako se spominje osoba koju hajzu znači, šta ne smije da, da čini. Isto tako osoba koja je džunup. Znači, znači, s jedne strane se govori šta to znači džunup. Kada je osoba džunup? Kada osoba prestaje biti junub. Međutim, spomni se isto tako, znači osoba koja je junub, šta ne smije da čini. Isto tako kada upitanje je abdest. Jevo ono što je nas nama interesantno. Znači iz međuostavka kada govorimo o abdestu, znači spominju se spominje se osoba koja nema ne abdest šta ne smije, šta ne smije da čini. Moćemo ja samo spomenuti ukratko, znači da učinjaci kažu kada je upitanje haiz da je zabranjeno osam stvari. Da je zabranjeno Osn stvari, znači osoba kao Hajzu i ifas ona smije da čini sljedeće stvari. Prvo, znači ne smije da šta da klanja namaz. Znači prvo ne smije da klanja namaz. Znači ne samo da je nije dozvoljeno, nego je zabranjeno da obavlja namaz u tom u tom stan. Pa se to gahot čela namaz naklanjati? Neće. Dobro. Druga stvar kojo šta se zabranjeno da čini dok je u haizun fazu zabranjeno je post međutim post je šta kasnije nakonanti Zatim treća asar što učenjac spomenuo je ovo mišljenje većine džumhurist namaskučjanka a to je qira'atul Qur'an učenje Kur'ana znači osoba koje je haizun nifansu zabranjeno da uči Kur'an međutim može samo kaže mukratko da ovo mišljenje džumhur ulama zaras ko kod malikija koji kažu da osoba koja je hajzu, da je dozvoljeno šta? Da je dozvoljeno učenje Kur'ana, međutim nije dozvoljeno doticanje, doticanje mushafa. Međutim o tome ćemo govoriti kasnije. Zato i također se kaže u amesul mushaf. Znači sledeća stvar je osobi koje je u hajzu ni falasu zabranjeno da dotiče, da dotiče mushaf. Znači da dotiče mushaf. Znači neki učenjaci, na primer kao što je imam šafija, kaže ovo hamlihi i nošenje mushafa. Naci Imam Šafija, i mezheb je da tako kažemo najstroži kada u pitanju doticanje mushafa. Znači oni ne čak ni da osoba nosi, nosi mushaf osim osim pod abdestom. Kao što ćemo, kao što ćemo kasnije vidjeti. Kažeo doخول المسجد, da tako kaže masjid, osoba osoba kojoj je nifasu, znači zabranjeno je I da uđe u mesdžid. Wa tawaf, da tako kaže zabranjen tawaf. ka smo mogorlo proxima a uh, hađa znači što smo rekli govorili smo o tome da li osoba koja je hajzu, da li će činiti tavafil neć znači džumhurulame znači kažu da ni u kom slučaju neće međutim postoji učenjak koji kaže znači da ukoliko znači boji se ukoliko će njemu na skupina otići neće obožavati da će u tom slučaju da će u tom slučaju znači učinti učiniti tavaf i to je mišljen jehu sam ibn temije rahmetullahi alejhi koji kaže da će učiniti tavaf I da ima, naći da kažemo propis osobe koja je koja je, znači u nuždi, koja Za razliku što imamo na primjer što postoje mišljenje anafiskog mezabu i takođe mišljenje anbelijskog mezabu da može učiniti međutim da je obavezna da zakolje ili ovčul da zakolje, da zakolje devu ili ili kravu. A međutim o tome smo govorili. Wal wat'u i također je zabranjeno, znači šta? Znači zabranjen je polni odnos, znači Čovjek koje je zabranjeno da ima sa ženom odnos dok je žena šta? Dok je u hajzu. Kaže, ovali si tim ta'a u biha bejna sorrati u rukme. Znači, veliki broj kaže i također, znači, mimo odnosa je zabranjeno šta? Zadovoljavanje sa ženom između pupka i koljena. Znači, čovjek, ako je žena u hajzu, znači, znači to da čovjek ne smije nikako da joj se primiče? Ne znači. Znači, ne smije da imaju polni odnos. Međutim, čovjek i žena da imaju drugi vid kontakta, naslađivanja, dozvoljeno je s tim što jedan broj činjaka kažu, znači ne smije se dotisati što je između pupka i koljena, dok drugi kažu može sve osim samog, osim sam mno, samog polnog organa. Dobro, kada je u pitanju osoba koja je džunup, znači obrate pažnje, znači e, osoba koja je džunup, znači vićete ćete u nekim stvarima ima zajedničke propise kao i osoba koja je u hajzu. Kaže osoba koja je džnup ne smije da čini pet stvari. Znači neće klanjati. Znači u stavanju džnupluka se neće klanjati. I takođe neće učiti učiti Kur'an. Znači osoba koja je džnup, znači neće, nije dozvoljeno da uči Kur'an. Treća stvar nije dozvoljeno šta? Doticanje, doticanje mushafa. I također i ovdje učenjaci šafijskog mezaba kažu šta? I nije dozvoljeno da ga nosi. I četvrta stvar... Osobe koje džunup nije dozvoljno da obavlja tavaf i peta stvar nije njom dozvoljno da boravi u mesicidu. Međutim, kada u pitanju osoba koja nema abdesta, njoj su zabranjeno samo tri stvari. Njoj je zabranjeno tri stvari. Zabranjeno šta? Znači, zabranjeno namaz, zabranjen tavaf i zabranjeno je opet doticanje, doticanje mushafa. Znači sve ove tri, da kažemo, kategorije imamo šta? Znači imamo znači, da je s ovim اوه اي تري اصبه دي زبران نشطه دو تي تسانيه مصحابه نا راونا اوز ادريجينا رزي لجينة كوه اي جي مصبمينتي دو كو يكس مدشلي كو يكس بمانو حافظ ابن حجر <تصفيق> رحمة الله عليه وسوء ديال, ديال بلوغ ولمراميسة دا كاج عبد الله ابن أبي بكر ودى عبد الله ابن أبي بكر مجوتيم اوه ني عبد الله ابن أبو بكر يعني سين أبو بكر خليفة prvom khalife radi allah tala anhu, nego, znači, drugi Abdullah ibn Abi Bakr. Kaze, anna fil kitab el ladhi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, le Amr ibn Hazm. Kaze, da stoju u knizi, koje Bože je poslani sallallahu alaihi wa sallama napisao Amr ibn Hazmu. Znači, Amr ibn Hazm. Znači, postoje, postojele, da kažemo, knjiga u smislu pismo, Znači, gdje su napisani, gdje je Boži Poslani sallallahu aleyhi wa na naredio da se napiše i pošali Amr ibn Hazmu. Znači, da kažemo to su spisi u kojima su spomenuti određeni, određeni propisi U kojima su spomenuti određeni propisi. I ovo ovaj je da kažemo ne način od, eh, ako mogu tako kazati, od rijetki primjera, da kažemo pisanja ili slanja hadisa u vremenu Poslanih sallallahu aleyhi wa sallam. Znači, baš u vremenu Poslanih sallallahu عليه وسلم ماذا bilo znači slučajeva mogu ti mne i zato znači da se ne ne začudite kada naijdete na nešto poput ovoga uglavnom ono što je spomenuto u ovom pismu ili kako se kaže u ovoj knjizi jeste alla yamassal qurana illa tahir da mushaf ili qur'an رواه مالك مرسلا ovo u predaju je Malik spomenu'o kao mursel predaju na čovaj hadis overeč posanika alejselatu ve selam zabilje ma Malik u us, svojoj muvatti kao mursel predaju šta znači mursel predaja tad je nema spomena ashaba wal mursel minhu sahabi sokat znači temu je nema spomena ashaba majutim Каже Хафиз ابن حجر, начакој неко пренио без спомињања сахаба, значи преноси га табиин директно. То не значи да не постоји у другим делама, значи да спомињање асхаба. Покаже ابن хиббан, јон да каже ابن حџер, воа Međutim, ovaj hadis, uh, jedan broj učenjanka je ovaj hadis ocijenio, vjerodostojim. Međinima je Ibna Hibban, Međinima je Imam Hakim, zatim isto tako Ibna Adi i drugi. Dobro. Ono što je sada ovdje bitno, isted obratim u pažnju na sledeću stvar. To je kada se spomeni, kada se spomene izraz Tahir. Znači, na što se odnosi? Znači, Tahir Znači, nešto što je čist. Međutim, čist od čega? Znači, zato što je suprotno izrazu u tahir, znači, neđis ili suprotno uh, taharatu, neđasat. Ono što je šta? Znači, izraz u arabskom jeziku. I da kažemo Kur'anu i sunnetu koje je došo kada u pitanju izraz tahir ili tuhr, suprotno tome je neđasat. Dobro. U Kur'anu i Sunnatu kojim oblicima se spominje izraz Tahir? Illa kažemo reč koja je suprotna. Naprimjer, spominje se u tri razništa konteksta. Znači, spominje se prvo u smislu da je osoba čista od čega? Od širka. Da je osoba čista od širka i kufra. Zato u zuišeni Allah, tabarik wa ta'ala, u suri, uh, suri Taube kaže Innamal mušrikun neđes. Mušrici su neđas, neđaset. Međutim, mislili se tu na bukvalno značenje neđaseta, namisli. Ne znači, ako mušerik dotakne nešto, nevijenik dotakne nešto, da li to postaje nečist? Ne postaje. Jer, znači, općenito je pravilo, znači da je Adam i da je insan čist u smislu tahareta. Međutim, ovdje se pod ovim majetom misli na što? Znači, misli se na čistoću ili nečistoću, vjerovanje ili nevjerovanje. Hnači su nečistili, to jest njihovo objeđenje nečisto, nije je Zatim drugi kontekst, u kojem se spomnie izraza Tahir, jest da se spomnie u kontekstu osobe, koja je junub. Jer uzvršeni Allah, tabarak ta wa ta'ala, kaže وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْطَهَرُوا Kaže, ako budete junub, onda, فَاتْطَهَرُوا, onda se šta? Onda se očistite. I također se spomnie, Nači u kontekstu neđaseta kao neđaseta. Dje, na primer, u uh, hadise kaže, taj hadise smo tumačili, uh, kada se govori o su'ru, znači, onome što ostane nakon što neko se napije, je Allaho posanik, a.s. za su'ru, ono što ostane iz za mačke, kaže, innaha lejset bin neđis. Nači mačka nije nečista. Nego, ona znači šta? Znači, ona je čista. E vrati pažni sada ovde. Znači, ovosu između sta luk Konteksti u kojima se spomni. I naravno, znači ono što je bitno, nama za ovaj hadij i sestri da se spomni u kontekstu osobe koja ima ili koja nema abdest. I e zato je sada ova ova riječ u arabskom jeziku se zove mušterak ili mušterak lafzi. Znači riječ koja može imati više značenja. Znači kada se kaže da mushaf ne osoba koja je osim koja je čista. Ako bi posmatralo sa strane jezika arapskog, znači šta može sve da znači? Neko može kazati ovo znači da ga ne smije doticati osoba koja je šta? Koja je šta? koje je nevjernik. Neko će reći ne smije ga doticati samo nevjernik. Drugi mogu reći ovo znači da ga ne dotiče samo osoba koja je džunup. Treći može reći ovo se... Odnosi i na osobu koja nema šta? Koja nema abdesta. I zato je, na primjer, jedan broj učenjaka došao i rekao s obzirom da se ova riječ može odnositi na više značenja, nemamo jasnog i konkretnog, nemamo jasnog dokaza koji upučuje da je osobi potreban abdest za docanje mushaava. I zato je, na primjer, mišljenje Zahirija ibn Hazma i Dawuda al-Zahirija. Znači bilo da osoba, i koliko si sjećan, to je mišljenje odabro Šavkani, da osoba koja nema, bih da sada može da do, dotiče, do do da do dotiče Mus'haf. Međutim, ono mišljenje što je mišljenje džumhura uleme, znači što je mišljenje sa četiri mezheba, sa četvarice imama, takođe je šehiho l-Islama ibn Taymiye. Zatim šehiho l-Islama ibn Taymiye kad navodio ovo mišljenje, Imena ashaba i kaže od ashaba se ne prenosi osim ovo. Znači šehr Hrussabim temije kaže da se od ashaba ne prenosi drugačije. To jest nema nijedan ashab od kojeg se prenosi da je dozvoljeno doticati mushaf. Šta? Da je dozvoljeno doticati mushaf bez, bez abdesta. I zato učinjaci kada govore da se vratim na reč Tahir, Kažu da se ovo odnosi u ovom hadisu na osobu koja ima abdest jer kaže ne prenosi se oda sahaba da su razumijevali ovaj tekst osim tako. Znači ne, pre... ne prenosi se oda sahaba šta? Da su razumijevali ovaj tekst osim tako. Znači istina je sa strane jezika riječ Taher može da podrazumijeva i ovo i ovo i ovo. Međutim u redu. Evo, ako kažemo da je tako, međutim, sahabi kao generacije koja je najbolje poznavala jezik objave, ne prenosi sodnji da su razumijevali ovo osim na način kako smo kako smo spomenuli. I zato, znači, kada u pitanju e, ovo, znači, mišljenje, docanje mushafa sta ili bez abdesta, znači, ovdje je bitno, e, kada govorim o ovom hadisu, da zapamte dvije stvari. Znači, prvo, da postoji, znači, učenjaka, koji smatrali, da, uh, ni obave za nabdest, za doća ni mushafa. I šta je dokaz ovim učenjacima? Dokaz što riječ Tahir može da se odnosi na više osoba. Dobro. Međutim, i zato to, na primjer, kaže Ibnu Qudame, kada govori da je uvomnišnje za svoje četvrce imama, uh, kaže, «Wa la na'lamu lahum muhalifan illa Dawud» kajeni nam poznato da ovo mišljenje zastupio i ko drugi Osim Davuda ko je Davud Davud al-Zahiri znači Davud al-Zahiri znači kome prepisuju ili ga spomenu kao snimača Zahiri iskok Zahiri iskok mezheba znači to je i takođe šejh samib tamija kada spomeni kaže to mišljenje Salmana al-Farisiya zatim Abdulah ibn Umara i drugi wala ya'lamu lahumma min as-sahabati I nije poznato da se jedu koga drugog od sahaba pronosi, pronosi šta? Osim, osim ovo. Znači, osim, osim ovo. Znači, koliko imamo mezheba po pitanju ovoga, imamo dva, dva mezheba. Znači, jedno je znači, Davuda, Zahirja i Ibn Hazma, a drugo je mišljenje sve so, svečetvorice so imama, sva so četiri mezheba, i također mišljenje Šehrunisama i Ibn Temije. Dobro, što još ćemo ovdje spomenuti, zato što kada se spominje e, ova mesela, A će spominje se ovo često. je tu. jeste. da se spomenu ajeti te sure al يوزيشني الله تبارك وتعالى كاجة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين يالله جل شانو قبروا قرآن كاجة إنه لقرآن كريم ناتي تويب لما نتي في كتاب مكنون وكنيزي بوم نتشوفانو ناتي مثلي سنالوح المحفوظ كاجة لا يمسهوا إلا المطهرون كوغانا دوتكو اسم كويسو چستي ناتي اسموني كويسو چستي E ja, dobro sad, sad ovo da govorimo ovim ajetima, ne govorimo o propisima. Znači ovi ajeti sura Lvaqija, znači 70. ajeti, nekoliko ajeta prije toga, znači, su nakon kako sam vam Dobro, oni koji kažu da abdes nije obavezen za kada upitan doća njim ushafa, znači šta kažu? Kažu ovi se ajeti ne odnose na Kur'an. Ovi se ajeti ne odnose na Kur'an. Znači, ovi se ajeti odnose na što? Na lauha l يركاج لا يمسه الا المطهرون ده مسافه نادوتيتشو اسم تشيستي كاروتو مي نيماتي دوكازا зашто зато што се во односи на لوх алмахфуз на односи на لا يمسه قواي ضمير на чувалична заменца дале содноси на куран и на содноси на لوх алмахфуз помно чувану Da se prenu se odvelu kogbura je salafa, nači su kazali, da se ovu odnosi našto, da se odnosi na lewhe ilmahfod. Majudim, šeikho nislami bimtaimija, rahmatullahi alaihi, nači mali je bi govor po pitanju, po pitanju oga. A kaže, da ovdje nije direktan, jasan dokas, koju ukazuje da mu vdud, če ne dud osoba koje nema ablis. Majudim, kaže, ovdje je išara. Ovde je šta? išaret. To jeste, kao što levha il-mahfuz na nebesima ne dotiču osim čistiji, tako isto u Kur'ana zemlji ne treba da dotiču osim šta? Osim čistiji. Oglavno, je, da je mišljenje djumhura i mišljenje, znači kao što su preneli od ashaba Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam, da je, znači, potreban abdes za dotičanje mushafa. Međutim, kažemo za dotičanje, ne za učenje. Znači, razika su Dače znači, dvije su zasebne mesale, doticanje mushafa i učenje Kur'ana. Zašto? Zato što čovjek može učiti Kur'an, znači može učiti Kur'an napamet, može doticat mushaf. Kao što osoba kada dotakne mushaf, može uzeti mushaf da ga premjesti, može tvrdi da ga čita. I zato jedno je jedna stvar, drugo je drugo pitanje. Kada o pitanju učenja Kur'ana, da li je dozvoljeno učenje Kur'ana bez abdesta? Jeste. Znači, to je koncenzus da je dozvoljeno učenje Kur'ana bez abdesta s tim što nije dozvoljeno učiti osobi koja je džunup i nije dozvoljeno osobi koja je šta u hajzu i nefaz po mišljenju većine uleme. Znači, ako ima mišljenje, znači malikija i do, dotačimo s tog hadisa, da je dozvoljeno radi slabosti hadisa, da je dozvoljeno osobi koja je šta, znači da je dozvoljeno osobi koja je hajzu, da uči mushafi, kažu posebno, ako ima, znači ko uči i hivs, ponavlja i tako dalje, međutim za razku nije dozvoljno doti, doticanje. Dobro. Drugo je pitanje, a drugo je pitanje doticanja, Znači kada je u pitanju doticanje, znači mišljenje sa četvrima zeba, znači kao što nije dozvoljno osobi koja je hajizu, koja je u nefasu, koja je u džunub, da doće mushaf isto tako osoba koja šta, nema abdesta, nije dozvoljno da dotiče, da doće mushafi. Dobro. Ima dvije stvari. Ovdje za spomenut. Učenjaci kažu, kada govore, šta je mushaf? Znači, sad, ovo je knjiga. Znači, ovo nije mushaf, ovo je knjiga obična. Znači, da li je sada ono što je zabaranjeno doticati, da li su to samo harfovi, mjesta gdje su harfovi, da to dotakneš, ili ti tako zabaranjeno da dotakneš znači, nešto vamo mimo, mimo teksta? Znači, učenjaci spomenut. Međutim, ono što je mišljenje većine je i znači, mišljenje koje ispravno jeste, Naci da listovi na kojima je napisan mushaf, da je zabranjeno, da je zabranjeno da se, da se da se dotiče. Naci celokupno listovi i sve što je ono uvezano, znači pa makaronovo mjesto što se ti dotakao bilo na tom ajeta ili nabilo na tom ajeta, znači to je zabranjeno da se dotiče. I još jedno pitanje koje se spominje jeste da li je dozvoljeno osobi koja nema abdest Da dotakne do abdest bihail, ali sa nekom pregradom. U smislu da uzme peškir i da peškirom uzme, uzme mushaf. Jel dozme na takav način da ga uzme? Ili kažu bi kum sa rukavom, ako ima duži rukav, da sa rukavom uzme i da tako dotakne mushaf? Znali koji što tome? Sli gdje nilaze na to. misao? Mislim da je dozvoljno. Ja se čuo rukavicama. Dobro. znači to je ta pita. Znači to je to pita. glavno i ovdje imamo dva mišljenja. Znači, kod Šafija i Malikija nije dozvoljno. Znači, kod imama Šafije čak niti da šta? Niti da nosi, niti da nosi mushaf. Čak niti da nosi mushaf. Međutim, Kod Hanbelija je Hanefija je dozvoljno, znači kod Hanbelija je Hanefija je dozvoljno, znači dozvoljavaj. Međutim, s tim što Hanefija je spominju, a neće vam se da li to spominju, znači to mora biti nešto što nije vezano za mushaf, to tj. što nije šiveno za mushaf. Naprimjer, da čovjek uzme, napravi naprimer, neki, da kažemo, onaj okvir za mushaf, koje, naprimjer, od krpe, da kaže mogu ovu odoticati. Znači ne, U uslove da bude nešto, Da bude nešto منفصل. Da bude nešto što je, da bude nešto što je vanjsko. Dobro. Još jedno pitanje postaje to je s obzirom da danas znači imamo to. Znači danas imate učenac spomijao na primjer prija da li osobi koja nema gdje dozvoljeno dočetat knjige tefsira. Znači da li je dozvoljeno dočetat knjige tefsira na primjer s meshad prvi tom ili jedan tom bilo kojih tefsira. Znači u njemu imate Kur'an, međutim imate još šta? Znači rekli su kada je s pitanju knjige tefsira, znači je definitivno, znači dozvoljno, znači da je dozvoljno, znači nemaš abdest, znači dozvoljno ti dotakneš do knjige tefsira. Međutim, pojavilo su vrijeme, pojavili su se, hem imate mushafe koje imaju tefsir okolo, okolo teksta. I nekada je također prije postoju, isto tako bio napisan tefsir djelalein. Nač je tafsir al-Jalalayn. Magjuten dana sema te ma veliko stampagne velcorbre tafsira, znači uzmete slica da vidite to znači Kur'an sa strana, tekst. Sa strana tekst koji ga šta? Koji ga tumači. Dobro. Onda imate s druge strane isto sada e uh, imate takozvane mushafe po kirajitima. Nač ono isti mushaf, majuti sa strana je sastavljeni kirajti. Znači kako riječ, uči, kako se određena riječ uči po drugom kerajetu i doli je stavljeno da li na primjer se određene riječi, da li u određenim riječima ima idgama, da li se uči po imali, da li se uči krupno ili mehko ra, krupno ili mehko lam i tako dalje, znači da sad ne spomnijem. Također, također imate šta, znači imate sad i prevode, prevode Kur'ana. Znači sedne strane arapski tekst, s druge strane Bosanski tekst. Kakav je sada ovde, kakav je sada ovde propis? Znači učenjaci kažu sledeće, znači kažu kada su pitanju knjige tamo gdje je nešto drugo više od kuranskog teksta, to je dozvonio. Međutim, kaže, ako nisi siguran da li je prevod ili tefsir veći od kuranskog teksta, onda, kao što tačnije spominje Šijh Huseimin, onda dajemo prednost zabranih. Obrate pažme. Znači, šeik Usajmin upitan da na primer upitan o, znači, što imate sada, el mushaf mufessar, to jest tako naziva. Znači, mushaf di ima tefsir. Išik Usajmin spominje, znači, spominje čak jedno šariatsko pravilo, znači, kada dođemo, da kažemo u koliziju na neki način, da li određena stvar dozvene ili zabranje, dajemo predno zabrani. Znači, sad nema ove vreme da vam tumačimo potpunosti to pravilo. Znači, međutim, misli ste, Znači imamo sada stranu zabrani, a to je docanje mushafa. Imamo dozvoljenost. Šta je dozvoljenost? Ako je više teksta, tefsira ili nečega od Kur'ana, onda je dozvoljeno. Međutim, ako dođe u musulomlju, je li više ili manje, onda ćemo dati znači, prednost čemu, onda ćemo dati prednost, onda ćemo dati prednost zabrani. Znači jedna stvar koja je bitna, znači napomenuti, mada, znači postoje među sa vremene ićima, načuniku išo da brali, da vde s njio povezan za dotanje mushafa, medjuti im, nači mišljene jumhur, mišljene jumhur ono, nači što smo, što smo što smo spomenili. Dobro. Sljedeći hadis, je na neke način vezan, završtvo, što smo rekli. kaže Hafez ibn Hajar, ana aisha radi Allah tala anha qalit, kaže prenosi su da Iše radi Allah anha da kazala, kane Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallama yedzikurullaha Isha, ala kulli ahyanihi. Kaja Išha radi anha, Allahu posaniji sallallahu alaihi wa sallam jezpomenio Allaho tabaraka wa ta'ala u svim situacijama. Jezpomenio Allaho tabaraka wa ta'ala u svim situacijama. Maravahu muslim, ovaj hadithi zabili jojima muslim, wa'allakahu l-Bukhariyu. Al A Bukhariya jezpomeno kao mu'allak pradaju. Šta znači pradaju koe mu'allak? Znači, predaja, znači, vrsta hadihisa, koje spomeni imam Bukhari u so svom sahihu, znači, ili ne spomeni je sened, ili fali u senedu neko. Znači, to su, znači, takka vrsta predaja se u sahihu imama Buharija nazivaju kako? Moallakat. Moallakat. Ono, mo znači, ono, moallak znači nešto okačit, objesit. Naprimer, zato se ne nemojete zaibratiti da uzmejete čitate Buhariju i Naprimer, najijedete tamo, da Imam Bukhari kaže judebun Hureyre, da je po sani sallallahu aleyhi wa sallam kazao A uvijek vidite kako? Imam Bukhari kaže haddesana, prenio nam je, spomenuo nam je ta i taj, spomenuo ta i taj, jude od dođe i spominio se bez senada. Znači, postoju sahih imama Bukhari je takva vrsta haditha, zovu se mo'allakat, judeh san kazao, opet te predaj mo'allakat postoje dvije vrste. Znači, postoje vrsta znači, gde Imam Buhari spomnie bi sigati tamrih, znači sa načinom koji ukaziva na slabost. Bukvala način bio bolestnim. Znači, na primer, kada kaže u aruvje i preneseno je, u i rečeno je, znači ga razumijete šta? Znači nesigurnost, na jedan način. Isto ga razumijete šta? Znači nesigurnost u smislu da ima Bukhari kaže preneseno je. Ka se kaže preneseno je, rečeno je, kazano je, Nači može biti može biti. Druga vrsta, jest kada kaže je kal, nači kada prenee to bi sijegatel đezm. Nači kada imam Muhari spomenje to u pradaju, načii odlučno, nači u sminislu i rekao je sallallahu samlahu alima srem. Znači ja kaž to ukazuje kod njega da je taj je hadi da je taj je hadi serodostosta. Na čo up imam Bukhari onači osnovajoje u sahhihu imama muslima. ودى رضي الله تعالى عنها دوبر ودى كدى كان يذكر پروه وكazuje دى تو بيلا ستاني پسلنينك صلى الله عليه وسلم يعني على الدوام نستانلوست ناوبجاي نابراكس دى بيلا پراكس پسلنينك صلى الله عليه وسلم دى спومنى الله تبارك و تعالى وسهم سيطواصيما شتى سفرية سگا ودى ميسلي وسهم سيطواصيما ناكي ميسلي سي لجيشي سيديشي هدهيوشي I tako dali. Jel u redu? Znači to je jedan. Druga esar, što se ovdje podrazumijeva pod zikrom? Jer kad kažemo zikr, znači kad kažemo zikri, znači zikr kao zikr je jedan opšti značin, može biti širok. Znači može podrazumijevati da kažemo i znači zikr u smislu da čovjek kaže Subhanallah, da kaže Alhamdulillah, da kaže Allahu Akbar. može Možemo podrazumijevati salavate, Druga stvar može podrazumijevati i učenje Kur'ana. Znači, može podrazumijevati i učenje Kur'ana. Međutim, učenjaci su, sabirajući se ove dokaze, znači, rekli da se ovdje ne misli da se iz ovog fe kulli ahjanihi, u svi situacijama da se izuzima šta? Da se izuzima šta? Da se izuzima učenje Kur'ana. Zašto? Zato što su došli, znači, hadisi, a jedan od ti je spomenut, znači, zato što su došli hadisi, znači, E, prostite, ne ovaj, nego što će doći da osoba koja je džunup da ne uče Kur'an i tako dalje. I zato kažu od, ono, od onih stvari što se izuzima iz ovoga, prvo jeste učenje Kur'ana u stanju džunupluka. Učenje Kur'ana u stanju džunupluka radi čega? Zato što postoje, znači drugi hadisi koji ukazuju na zabranjenost toga. Drugo, postoji stvar također kada možemo Izdrugi dokaze napraviti uzeta kome radi to. Hm? Nespoči posle nastanje. Uvećo. Mužniku. Na znači, zaspominanje Allaha tebarak ve taala pri okolčinje velike i male nužde. Naći da se spomni Allaha tebarak ve taala pri okolčinje nužde, da se zikri, da znači, će dođe neko i kaže ti zikri. Naći Naci da se spomni Allahota. Međutim, možda dugo čovjek kreći. Ne, ne, ima hadis. Umuslimu, iša, radi Allah anha, ne, sanihi, wasallam, Allah, u Muslimu da Aisha radijallahu ta'ala anha da poslanici sallallahu alejhi ve sellem spomni Allahu te barekutaala usokom stani u fi kulli ahyanihi u stani stanju, podrazumijeva na jutrom stani. Međutim, Međutim, ne. Zato vi kažemo, znači koliko je važno je bitno šta, znači sabiranje, sabiranje dokaza. Što znači da iz ovog izuzimamo šta? Izuzimamo prije dvije dvije stvari. Znači koje Učenje Kur'ana u stanju džunupluka. Znači zato i učenjaci vićate kasnije, prave razgoj između stanja džunupluka i stanja hajza. Znači kao što je to kod Malikija. To mišljenje da bih reših u bim bimtajmih. Znači zašto prave razgoj između stanja džunupluka i stanja hajza? Može se, promijeniti. se može promijeniti. Znači stanje džunupluka se može promijeniti. Jeno što je glavna, glavna osobina toga, da to stanje lata tul. Znači ne, bu, ne biva dugo. Da znači je čovjek, znači lebivou to mi, da kažemo 24 sata, zašto zato što ima namaza da obavlja. Međutim stanje haiza traje, znači obisno traje 6 7 dana, znači može da traje više, može da traje manje i tako dalje. Je l u redu? Znači to su, znači to su, to su razlike. I zato znači učitelj sam opet kažem, znači ovdje izuzimaju stanje znači učenju Korana u uh, San Đinu poka. Druga, zatim sljedeća stvar jeste, znači Spominjanja Allahe tabarik wa ta'ala prilikom čega? Znači, prilikom obavljanja, prilikom obavljanja nužde. I za vas je vas nagradio e, također što se spominje, e, što primjer, spominju učenjaci e, kada govore o zikru i dovama. I kada govore, na primjer, o dovi koja je poslije, izlaž, poslije e, dova prilikom izlaska iz veca, iz nužnika. Znači, kako ide je dova? Ogo Franek, tvoj Pa kažu učenjaci, znači, Allah, e, ti kad izlaziš iz nužnika, kaže gofranek, tražiš oprasta, međutite, tražiš oprasta, zašto? Znači šta si učinio? Znači jed, jedna, od načina, jedna od stvari koju je spominio jeste što nisi spomnio Allahe tabarak ve ta'ala. Znači što ti je to prošlo vrijeme da nisi spominio Allahe tabarak ve ta'ala. I tražiš oprasta i činiš istikfar za to. Znači traži, činiš istikfar za to što je šta? Zato što je bilo. I zato isto možemo razumjeti Allah vas na radiju. Znači koliko su, znači koliko je selef, koliko su prve generacije, koliko je Allah poslanika alaihi salatu wasalam, koliko su spominjali uzvišenog, koliko su spominjali uzvišenog Allaha, koliko su spominjali uzvišenog Allaha, tebarko ta'ala. I zato čovjek kada nešto voli, on to puno spominje. Kada neko nešto voli, on to šta? Puno spominje. I zato čovjek mora, znači, da se uči, da kažemo da odgaja svoju dušu na, Na ovome, a to je na čestnom spominjanju Allaha tabarakva ta'ala. Znači da spominje Allaha tabarakva ta'ala, znači kada ide, da spominje Allaha tabarakva ta'ala. Znači kada u priilici da zikri, znači pogotovo da kažemo da vodi računa o jutarnjem zikru, o večernjem zikru, o svarima kada je zikri sunnat i občani to, znači o pohvalnom zikru. I razviješ što ne Allaha tabarakva ta'ala kada govori o zikru, znači ovo ne naj za spominje za druge ibadete. I to učinjenjaci kada govore odlikama zikra i posebno zikra, spominjuju ovo. Znači nećete naći da Allah naređujući neki ibad badi kaže činte ga mnogo. Međutim kada upitav zikr kaže o vijenici u zikru Allahe zikren kefi Allahe mnogo spominjete. Znači ukazuje na jednu posebnost, na jednu posebnost zikra. I zato čovjek znači, uzimajući obzir na ove hadise, tako da kažemo znači, spominjući <coughs> ove hadise, ne samo da uzima da kažemo propis. Znači da kažemo sad, nego isto tako razumijemo da ne kažem dublje ovaj hadis, a to je da čovjek spominje Allaha tabarak vata'ala, da čovjek spominje Allaha tabarak vata'ala što više. Dobro, ovdje s nama dva ili tri hadisa koji će do oči na njimaći se neće puno zadržavati. Znači zato što smo vezan za ovo već već smo spominjali. حديث قوة <تصفيق> قوة قوة حفظ بن حجر يسل كاجة ذا سبرينا سيدانس بن مالك رضي الله تعالى <تصفيق> عنه أنّ نبيه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضّى كاجة سيدانس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذا بوجه بسانيك عليه الصلاة والسلام وچنيو حجامو وصلى إذا اقلنيو ولم يتوضّى أنيييسي عبدستيو أخرجهن دار قطني ولينهو وفي حديث ذا بيله قطني يتينيو غسلبين ليين Znači, ovaj hadis je vezan zašto? Za koju je meselo ovaj hadis vezan? Za gubljanje abdesta radi, radi izlaska krvi. I ovome smo govorili. I zato je dostao oleme koji su komentari sa al-buluhu al-maram reklo da je bilo preće da Hafz ibn Hađar spomene ove hadise znači, gdje je spomenuo prethodno pitanje. Gdje je spomenuo prethodno pitanje. I ovaj hadis uzimaju, znači obzir oni koji kažu da izlaze krvi nekvar abdesta. Čuje to mišljenje? Ko kaže da izlaza krvi nekvari abdest, kažu šafi i maliki. Međutim, kod Hanefi i Ambelija izlaza krvi nekvari abdest. Međutim, prava je razlika između malo i puno krvi. Dobro. Međutim, ovaj hadis je slab. I on nije glavni dokaz onima koji kažu da krvi nekvari nego glavni dokaz onima koji kažu da krvi nekvari abdest je šta? Znači što nema dokaza, kako oni kažu. Znači oni kažu, osnova je da bi nešto rekli da kvari abdest, trebamo da imamo jak periodoslojen hadis, Dokaz ovdje kažu to nema. Zatim opet sljedeći hadis kojeg je spomeno je spomeno vezan za san. I kada san kvari abdest. I oto ovo MSL smo također spomnjali. Rekli smo da postoji dosta mišljenja. Međutim, rekli smo na neki način dva glavna mišljenja. Znači jedno je koji kažu da san ukoliko nije dubok da ne kvari. Međutim da dubok san kvari. I drugo mišljenje, to je mišljenje šafija i također mišljenje dosta hanefija. A to je, znači, u koliko je sražnica dobro prit, pritvrđena, znači, da u tom slučaju se, da san nekvari abdest. Hadis, kojeg je spomenu Ibn Hajar, u srni koliko hadisa, da se kaže od Muavi, radi Allah anhu, da je Bože i Postanik, sallallahu alaihi wa sallam, reku, al-ajnu vika usah. Kaže, u je mogli bi reči, katanac sražnice. U koje, katana sražnice. Kaže, fa idha namati l-ajnan, in talaqal vika. Pa kada oči, zatvore se, znači kada zaspu, otvori se, otvor. To jeste, znači u tom slučaju, može da izađe. Pa kažu, znači, granca i mirlo, je sklapanje je, sklapanjuću. I zato jedni i drugi se ovaj hadijs uzeli kao dokaz. Znači oni koji kažu, malo san, i oni koji kažu, suzeli ovdje kao dokaz. I oni koji kažu, pa makar malo sna, uzeli se ovo kao dokaz. Zato kažu, da da nametna, a ne, samo malo, gotovo. I oni koji su rekli duboko, او نسيسلو نسوي نانتنا رزمي اللي رزمي اللي ابن حجر واهو احمد والطبراني وزاد كاجه زباليجوك احمدي الطبراني طبراني دودو ومن نام فليتوضى كو زاسبنك سبستي وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث عالي دون قوله استطلق الوكاء استطلق الوكاء كاجه اوهي دوداتك ومن حديثك ده ابو داوده قدريتشي علي رضي الله تعالى عنه بذريتي استطلق ال وك اتورل سي اتور يوسي اتور وفي كلا الاسنادين ضعف او بدو حديث اما ي مسبي ما يوشا اما يشتى اما يمسلابستي جتي ما اول مسلي عن ابن عباس مرفوعا. انما الوضوء على من نام متجعا وفي اسناده ضعف ايضا كاجي برنص Kauria de Posaninka sallallahu alaihi wa sallam abdastiya samu unami to jest obvezanujevat abde samo onai koji zaspe ležeći samo onai koji zaspe koji zaspe ležeći depois denih hadis koji je spomeno olda hafiz hajar aisti taj hadise ili sicta hadise spomeno to je hadis vezano za vesvesa a to je da je rekao wan ibn ambasa radijallahu taala anhu عبد ابن عباس أسبرنا الله بساني صلى الله عليه وسلم يكازه يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيّل إليه أنه أحدث يكازه يدوم يدفع أسدوه جهي شيطان ونمازه يكازه بوهني ونيقه بستراجنسه يجيني موسى لا يزقب بي عبدس هكذا يبوستي ويته ولم يحدث أجو بيكني يزقب بي عبدس فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يكازه قد توه شوية نكش Na Naka se ne ukraće doknetruje zvuk il doknetru miris. ti milis. Iovda hafiz kaži ahradjahu l-bazzar. Bazzar ga ispomenu. Majiditi moslimu uga haditha u Bukhari muslimu. I zato pa toga reko wa aslo fi s min hadithi Abdullah ibn Zayda. Oslimu uga haditha u sahihihu Bukhari muslimu. Uh, sahihihu Bukhari muslimu. Aho da Abdullah ibn Zayda. Koyetu hadithu. Tumacilismu ta'i hadithu. Kada. Uh, uh, Allah havala Allah quatil Allah. Allahumma sallala muhammad wa ala ala. Ulobnom kaže se, uh, ako se, uh, ako neko od vas, znači, pričini mu se, kaže, felajn sarif, u svar je došao čovjek, Allahum posleniku, alaihi salatu wasalam, ješte ki, znači, da mu se požalio, da, znači, da mu se pričinja da izgubi abdest, da mu se pričinja vjeta. Pa mi je Boži poslenik, alaihi salatu wasalam, reko, neokreći se, nek se ne neokreće, dok nečuje zvuk i dok nečuje znači dok ne čuje miris. I rekli smo da to znači šta? Da čovjek bude ubijeđen. Znači da budeš ubijeđen, da je šta? A ne znači da je bukvalno, znači da jedinost gubi abdesa ako čovjek čuje ili ako osjeti, nego je, znači pojete da bude da ubijeđen. Kaže, voli muslim, a nebi huraira nahvuhu. I također isto prenosi muslimo debu huraira. Volil hakima nebi sa'id marfu'an i kaže, hakim također debu sa'ida prenosi اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدث فليقل كذبت اخراج ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه ابن حبان كتب قاله في نفسه ناتوجا كازا وسبي ناتوجا chce da se kaže z sobim da człowiek od strony da człowiek od strony te da człowiek od strony te we wsi Zabilježimo maliku muvetti, znači nije spomenuo ovdje Hafiz ibn Hađer. Kad je Omer radijallahu tjela anhu bio mislijen sa Amrom ibn al-Asom i kada su putovali, kada su došli do jedne vode, pa je, ne znam koje je tačno bio, ne mogu da sjetim, e, jer bi Abdullah ibn al-Amri Amr ibn as da, da, da, da, je, da je rekao o vlasniće, o vlasniće ovoga korita ili ove, ove vode, Znači, rec nam dali divlje životinje dolaze da se napoje od ovoga. Da li divlje životinje dolaze da naloču sa ovoga. Pa me radijallahu tera anhu rekao ja sahaba l'havd la tuhbirna. Ovlasniće vode, nemoj nas o tome obještavati. Došle, ne došle, ne briga nas. Znači, šehrislam da mi je imao govor po pitanju, po pitanju ovoga. Znači, ovdje da ovaj ova predaja ili praksoma radijallahu tera anhu je da kažemo znači Nani je znači smjerica celuputa za dostave svesa. Pači između ostalogeste, znači da osnove svesa su stvari da su čiste. Pači sve stvari su čiste, samo ne dođe do kad za je to šta da je to ne da je to ne čist. Onda kaže da ovdje znači u ovom slučaju se ne uzima. Znači kad spitam tebe svese, ovdje ne uzma čovjek princip opreznosti, احتياط. Ko brate paš neka čovjek kaže, ja, znači predostrožnost u rad. Znači ma stvar, znači Tanka je granica između vesvesa i predostrožnosti. Znači, gdje može biti napremena predostrožnost i Na Naprimer, znaš da po pitanju neke stvari postoji razilaženje. Kao što je spomenuo Šehron Svabim Temije je govorio da li krv i izlazak neđaseta iz tijela, dali li kvari abdesti ili ne? Pa šta je rekao Šehron Svabim Temije? Ispravnije mišljenje od dva mišljenja jeste da ne kvari. Međutim, da se abdestiš, bolje ti je. Međutim, da se abdestiš, bolje ti je i za Zato što postoje i razilaženje da kažemo ko je jako ili da kažemo razilaženje popitam pitanju doticanja polnog organa da li kvare abdest ili ne. Znači tu čovjek da uzme popreznosti znači bolje mu je. Međutim kada u spicanju vesvese, šubhe, ili u vodima neđaseta, nema li u vodima neđaseta, činit se jesi li zgubio abdest, nisi li zgubio abdest, je ti poteklo, nije ti poteklo, znači to znači, čovjek u tom, znači samo ideje da je osnova, osnova. Da je osnova ono što su činio ima šabdes, ima šabdes. Voda čista, voda čista. Allah'u tebareku ta'ala, mulijedan, ismi iledan, opreslih, ve sallallahu ala muhammedinu ve sallallahu ala muhammedinu ve sallallahu ve ala men ajit salih.